Möhtərəm müsəlmanlar, ən birinci təqala olmamıza çağırıram və təqva mövrünün sifətlərindəndir. Təqva sifətində qazanmaq səhət deyil. İnsan bu sifəti qazanmaq üçün, geri Allah s.ə.mələrində tabu olmalıdır, tamam və həmçinin nəhlərindən çəkinməlidir. Və Qurani-Kərimə fikr versək, həmin-sə Peyğəmbər sallallahu əleyhi hədislərinə səhih. Görərik ki, Allah Subhanahu taala onun rəsululuq bizə İslam qovmundan qabaq. İslamın gəlməmiş, gəlmə, gəlməmişliyindən hələ qabaq bizə cürbəcür qömlərdən xəbər verir. Onlardan xəbər təbii ki, həl hələ-bələ deyilmir. Həm o xəbərlərdə hikmət var, ibrət, başa düşənlər üçün. Ki, Allah subhanatələ göstərir ki, görün sizdən qabaqlı güclər var idi, imkanlar var idi. Vələkən onlar o Allaha ası oldular. Allah olaraq neynədir? Və siz də belə etsəz, Allah sizinlə də belə edəcək, qorxan Allahdan. Və həmçinin mühtənə müsəlmanlar, o cür hadisələri qeyd etməkdə Həmçə, Peyğəmbər s.ə.v. Peyğəmbəlinin ispatı var Çünki bəzilər hansı ki, başları heçindən çıxmır Elə fikirləşirlər ki, bu, bu dini Peyğəmbər s.ə.v. özündən ixtira eləyib Və bəzi səfikləri görürsən ki, deyirlər, Peyğəmbər özü yazıb Quran-ı kərimi Lakin bunu səfik deyər Heç Quran-ı kərimi oxumayam Çünki Quran-ı Kerimdə elə şeylə var, Peyğambar səbə bilmirdi elə şeyi. heç kəsə deməmişdi ona. O cür dəqiqli ilə nəinki tarixi cəhətdən, həm elmi cəhətdən, hansı ki elm indi kəşfilir onu. Alimlər kəşfiləndə elə bilə, ixtiral ilə. Ola ki, onları göstərilir ki, İslamlı 14 əsrə qabaq deyib. Muhammed, belə bir adam, Onlar da bundan qabaq, həni şeylər deyə bilərdirmə? Ona görə belə şey deyən ancaq səfixdir və dindən xəbəri olmayan və həmçün münafiqlərin şübhə salmaq üçün üslublarından biridir və Qurayş daima Peyğambər sahəsi imtihana çəkirdi və gedirdi əhli kitabın yanına çünki Qurayşdə kitab yox idi, müşrik idilər Yəni, kitab yox idi, elm də yox idi. Özləri ilahlar düzəldib, özlərə ad vermişdilər və onları ibadət edirdilər. Gedirdilər hərdən əhli kitabın yanına, yahudlərin və nəsranlərin yanına və onlardan bəzi şeylər deyirdilər ki, düyün bizə heyqamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmi imtihana çəkəyik. Göstəri ki, o bilmir və bir gün getdilər yahudlərin yanına və dedilər ki bizə elə şeylər deyin ki, o bilməsin onlar da öyrətdilər ki, ola gedin ondan üç şey sorusun ruh barədə əshabı kəhb barədə bir də zülqqarınayın barədə və gəlib deyirlər ki, və sən bizə bu üç şeydən xəbər verir bilərsən mi? və Allah subhanətə alə bu ayələri nazil edir bu barədə Və qallar belə, alınmır yenə olan mühavirələri, ki, Peyğəmbər salsın, yalan göstərsində, yalan çıkməyir. Öbür istəyirik, onların birinə toxunaq, oradan faydalar götürək. Baxım ələ, mövzu uzun olsa da, qıssa şəkilində istəyirik, ondan danışaq. O da əshab-ı kəfdir. Və kəf, yəni mağara, Mağara əhli. Və səbəblə bu cür adlanmaq da buydu ki, bir qöm artıq şirkə batmışdılar və cəmaat hamısı şirk edirdilər, özləri ilahlar edib ibadət edirdilər. Və bir dəstə olanın içindən ağıllı olanlar, hansı ki ağıllarına fikirləşənlər, cemaat ne ona fikir vermeyenler fikirleştiler ki bu ibadetler hamsi düzgün değil bu bütlere secdeleme kabirlere babaşlarlar davet edemiyoruz gövmülerin babaşlarlar başlamak ki ey gövmümüz ey, ey, ey, ey cemaatimiz Allah'tan gerisine ibadet edemeyin eleme, Allah'ın yanında kimesi ibadet elemiyin. Və də siz nə fayda verər, nə də zərət. Və siz əsləm bularaq, dəlilsiz ibadet ilirsiniz. Və müşriklər daima dəlilsiz ibadet iləyərlər və ya zənə. Allah əsvəntələ buyurur ki, Mə te'abuduna min dünihi illə əsmə ənsəməyətmüha əntum və əbə'ukum mə ənsələlləhu bihə min sultan ələyəm. Allah s.ə. müşriklərinin ibadətin vəzfilir və de, buyurur ki, Yusuf suresi 40-cı ayədə Və siz ibadət etdiyiləriniz, o adları siz özünüz qoymuşsunuz və ya sizin atalarınız Görmüşsünüz ki, atavadan bu, bu, bu ibadət ki, ha, belə deyiblər və siz dedinizsiniz və başlamışsınız oradan ibadət eləmiyə Hansı ki, bu arada Allah s.ə.vələ heçini göndərməyib Və deməyib ki, Allah s.ə.vələ buraya gedmək lazımdır və s. Bundan başqa da ibadət eləmək ola Və elə qoyum də, o dərəcə çatır ki, Allahdan qeyrisinə ibadət edirlər. Və razı olmurlar ki, olan ibadətgahlarına istizal və pis danışsın. Və budur, o cəmanlar imtinalirlər onlara səcdə elməyə. Və qərara gəlirlər ki, çıxsınlar öz kətlərindən, öz cəmanlarına. Və deyirlər ki, bir çöllü bir yanında, bir mağaraya orada ibadət iləyə və Allaha şəriq qoşmayaq. Müşrik qovmindən, küfr qovmindən uzaq olaq. Və gəlirlər. Baxma ilə, bu hadisə əzəmətli, əcaibli hadisədir. Vələkən, Allah Subhanətələ bu hadisənin danışanda buyurur ki, Əm həsibdən nə ashabəl-kəfi vəl-raqim kənu min əyətina əcəbə Allah Subhanətələ Peyğəmbər salasən deyən, bu barədə danışanda bu, buyurur ki, elə bilirsən ki, bu kəhf e, barədə, kəhf e, cəmatı barədə, mağara əhlinin barədə danışanda bu çox qəribədir. Xeyr, bu qəribə əcav hadisələrdən hələm deyil, mənə ayələmnə. Və gəlirlər mağaraya, tərkilirlər öz əhli Öz yaşadığı evləri Seçirlər mağaranı o bu qəribə deyil Möminlər üçün Çünki Allah qəf qəflət hicabın Götürmüşdü artıq olan qəlbindən Və mömin Səhrada da olsa İman əhlitsə Onun üçün baxçı görsən ora Allaha görətsə mağar üçün geniş bir ev görsənir və bunun imanı zəiflə başa düşməz və onlar dincəlirlər orada və deyirlər gəlin biraz yataq və yatırlar onların yuxusu davam edir 300-i Allah subhanətə buyurur ki onlar yatırlar 300 və 9 bax Quranı kərimdə qiliyə 300 şəmsi, günəş tarixinə. 309 ilsə qəməri tarixinə. Yo Quran-ı Kerim dəqiqliyə var. Rəyazət məsələdə də Quran xəta eləməyir. Dəqiq. Yox, necə hesabat aparab. Ki təəcəblənməsin həm əhli kitab, həm müsəlmanlə. Və yaxsılla. Onlarla hələm it dolur. Allah subhanət hala onları çevirirdi ki, çürüməsinlər. Səhər, axşam və gözləri açıq, açıq idi. Allah subhanət hətlə vəsb bilir ki, əgər girib-birib görsəkdə onları qorxudan qaçardı. Qəribə mənzələdir. Allah subhanət hala möcləsi. Və o yanılar, 300 ildən sonra və ya 39 ildən sonra deyirlər ki, nə qədə yaxdıq? Biri-biri sual verir. Bəzilə deyir ki, bir gün və bəzilə deyir, ola bilər yarım gün. Çünki hər şey necə var idi? Faltaları çürüməyib, Allah subhanıq qoruyub, saxlayıb. Allah subhanıq kudretini göstərir. Bədənləri çürüməyib, heç nə? Heç nə dəyişilməyib. Deyirlər ki, birimiz gedək, birimiz göndərik şəhərə yemək alsın bir Və lakin deyirlər ki, onu özü göstərmə. Birdən bizi görərlər. Bizim cəmaat gələr, bizi aparaq və biz qorxırıq şirk, müşriklərlə yaşamağa. Və ənsinin bizə qüvvələrlə məcbur eləyirlər şirk elməyi. Örnəcə, qorxırırlar özləri. Və, və biri çıxır, təbii ki, 300 il və ya 309 il keçir. Cəmaat deyişib, paltalar deyişib, şəhər deyişib, Və bu girir Və hamı buna baxır. Deyirlər ki, bu nəsə qəribə insandır gəlir. Və ya nəsə eləmək istəyir. Hətta parçağa da xəbər verirlər. Və bu pulların çığında laf təccübləyirlər. Görürlər ki, bunlar qədimi pullardır. Və hamı düşür, bunda alınca. Və bu gəlir, xəbər verir ki, kəhvdə Mağarada ki, belə hadisə oldu, Allah s.ə.q. olağı öldürür, götürür ruhlanı. Və cəmaat gəlir, inanırlar Allaha və inanırlar ki, insan öləndən sonra diriləcək. Bu hadisəni ispat eləmək üçün Allah s.ə.q. göstərdi olaraq. Göstərdi ki, baxın, onlar neçə illər ölüydilər, Allah s.ə.q. diriləcək. O cür də siz də öləndən sonra diriləcək iman getirirlər. Və bəzilər deyirlər ki, orada gəlin meçid dikik olan qəbirlərin üstə düzdür, bu dəlil deyil ki, qəbirlərin üstə meçid dikmiyə olar. Və Peyğəmbər sağsan buyurub ki, Allah ləyinətləsin əhli kitaba ki, onlar Peyğəmbərlərin qəbirlərin üstə meçid dikiblər. Və əhli kitab edirdi. O vaxt ki, İsa-nın, musa dinindən çıxdılar, Və başlarlar qəbirlərə ibadət ilməyə. Çünki şeytan daima istəyir, insanları çəksin qəbirlərə Allahın ibadətindən. Ona görə Peygamber sahasında Allah lənətləsin yahu, əhli kitaba, ki onlar Peygamberlərin qəbirlərin üstə meçid ikiblər. Və başqa hədisdə Peygamber sahasında buyurur ki, onlar belə idilər ki, əgər yaxşı insan öləndə, onlar qəbirlərin üstə meçid ikirdilər və siz qəbirlərin qəbir üstündə meçid ikmüyün. Və üstündə şam yandırmıyor. Buxarı, Müslim, rivayetli. Həmçinin başqa hədistə Peyğəmbər sağ olsun buyurur ki, Allah ləniyyət eləsin çoxlu ziyarət eləyən qadınlara qəbir sandığı. Öbür üçün qəbir, qəbirləri ziyarət qadınlar üstündə qədğan ondur. Və həmçinin Allah ləniyyət eləsin onlara ki, onlar qəbirlər üstə mescəd tikirlər. Və həmçinin Şəm yandırırlar. Kirmici və Abu Dabı, rivayetli və Məbbasdan. Həmçinin Peygamber salsın, nə hili? Daş qoymaq, qəbirləri hündür, daşlar qoymaq. Və həmçinin şəkil taxmaq qəbrə Ölünün şəkilin. Və həmçinin qəbir üstə onun tarixini yazmaq, onun adını. İslam belə şeylər nə hiliyib, mühtənəm səlmanlar? Bəlakin, onların hadisəsi, onlar ki, istədirlər qəbir üstə məhzət Onlar məqsədləri o deyildir, düz qəbirin üstə, çünki onlar meyyitlər mağıranın içində idilər o meçət dikimək istəyənlər istəyirdilər ya mağıranın qabağında ya da dağın üstündə o dəlil də öl qəbir, qəbir əhli üçün qəbirləri ibadə edənlər üçün Və həmçinin ola bilər bizdən qabaq şəriyyətdə olardı qəbirlər üstə meçət dikimək bizim şəriyyət qadağan ona görə bu ayət dəlil də öl qəbirləri, qəbirləri ibadə edənlər üçün Həzən görürsün, bu ayədə dəlil gətirilər və əzləri. Bayədə dəlil yoxdur olar üçün. Ona görə bax hadisəyə, müxtələm Əsələm Allahım. Allah subhanətləri bu hadisədə göstərir öz quvvətin ki, o hər şəyə qadirdir. Görür, necə o hadisəni eləyir. Həm göstərir tohidin fəzilətin, möminin fəzilətin. O vaxt ki, mömin, Allah-a sadıq olsa, imanında Allah-u taqla ona kömək eləyir. Allah-u taqla onu qoruyur və həmçün müşriklərə olar ki, şəkil ilə onları göstərmək üçün ki, baxın biz necə insanı öldürürik sonra dirildirik 300 il və ya 309 il lakin ixtilaf var idi mühtələm əsəlvanlar, onların sayında hətta Allah subhanatələ buyurur, bəziləri dedilər ki onlar 3 nəfər idi və biri it idi və bəziləri dedilər ki 5 nəfər idi və biri it idi Və bəzilə ki, o yetti nəfəri idi və biri itiydi. Allah S.W. ayda buyurur ki, onu Allahdan başqa heç keç bilmir və bəziləndən başqa. Bəzilə bilə bilə. Və minəbbas, radıyallahu anhuma, deyir ki, mən o bəziləndənəm və yəni azdardan. Deyir, onlar yetti idi. Biri də itiydi. Radıyallahu anhuma. Həmçin, möhtənə müsələminlar o mağaran hard olmağı da ixtilafdır. Bəzilə dələr ki, Romadadır və bəzilər başqa yerlər deyirlər. Ola ki, Allah bilir. Və deyirlər, bizdə də var. O, dəyiqdir. Aydındır. Dəyiq deyil. Və əmsin insanlar gedib orada bəzi şeylər elirlər. Hərəkətlər hansı ki, şəriətlə ziddir İslam. İslam hələ şeylə zidd iləyir. Və məsələn, deyirlər ki, orada yer var, oturursan, niyyət ilirsən, Və damcı düşsə başa, niyyətin qəbuldur. Və sayrə, bu bu İslam deyil, qardaşım. İslamda bu, damcı ilə niyyət qəbul olur. Və daş düşsə nə olar? Olmaz belə şeylərlə inanma. İslam xalisdir, təvhid. Xalis Allah subhanəhu və təala ibadət eləyir. Yoxdur İslamda belə şeylə. Ve böyle şeyler şirke aparır. Neçin kabirler ney oldu meçitlerde? Çünkü şirke yoldur. Hamı gelenler hamısı tohidu başa düşmez. Hüsusunda insanların çoksı cahildir. Elim önemi ağırdır. Herkes elime gidmez. Hakk'a. Ona göre insanlar daima geri Allah'ın kitabına yakınlaşsınlar, yanaşsınlar, tutunsunlar ve Peygamber sallallar senin yoldan tutunsunlar. Hatta böyle şirklerden, bidelerden və s. zəlalətlərdən xilas olmaq üçün və Kəhv surəsi ibrətdir vələ başa düşənlər üçün Allah subhanət hələ bizə eşli faydanlardan etsin və Allah subhanət hələ müsəlmanlara kömək olsun Allah subhanət hələ ölkəmizi və bütün müsəlman ölkələrin xətadan, beladan qorusun Allah subhanət hələ kimin xəstəsi var onu şifa versin Allah subhanət hələ ölən qardaşları rəhmət eləsin Allah subhanət hələ qiyamət günü جئ <سؤال> الله سبحانه جمالنا بالخانلادن اس هذا واستغفر الله لي ولكم مسلمين من كل ذنب استغفروه انه هو الغفور الرحيم اهرب بالعالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه بعد عباد الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى اله محمد Semə səlləyə təala İbrahim və al-i İbrahiminə fəhmidun məcid. Vərdə Allahumme al-xulafa'ir-rəşidin. Əbu Bekr və Ömər və Osman və Ali və sar əsabi'in-nəbi əcməin və ət-tabi'in və təbi'ihin bi-ihsənin ilə yomid-din. Allahumma əizzil-islama umal-muslimin. Allahumma əizzil-islama umal-muslimin. Allahumma əizzil-islama umal-muslimin. Allahumma ansur man saləd-din. Və إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون